прийнявши поклика Вікторії. Отже, почати нового витка власного лихочиння в часі, який знову протягнеться бозна скільки літ чи століть. Але цього вже не вчиню. Душа моя втомилася. Тому я й подер її телефона. А це значить, що хату в горах, чи ж кін Дії таких покинув. Так, нарешті я все зрозумів. Нарешті дов'язав усі вузли і нитки цієї дивної історії. За весь час, за всі ці майже два століття, що минули від передромантичної чи романтичної доби, лишень раз, так, тільки раз, єдиний, вона вийшла до мене із снігопаду і пішла на зустріч. Хоч як важко було їй те вчинити. Вийшла мені на зустріч жінка в блакитному, що її я уздрів на сніговому тлі. Але ні їй, ані мені розрішення наших проклять знайти не вдалося. Життя тим і дивне, що ніколи ніяких розрішень не приносить і не визнає. І ще одне вельми істотне: чи не є і ці мої умовиводи хибні та ілюзорні, як і ті попередні в трамваї, і чи не зруйнує їх в основі якась нова непередбачена зустріч? Цього не відаю. Але одне відчуваю. Мені вдалося хоча б трохи, хоча б на цаль наблизитися до істини. Хоч істина, як відомо, ніколи не буває пізнана та приступна. Важливий, очевидно, не так приступ до неї, хоч і до цього люди відвічно прагнуть, а таки наближення. Бо коли б це сталося, вона перетворилася у дим, як дорога. Дорога через засипані снігом гори. Дорога, який не має кінця. Хоч кожну справу чи дію кінець таки вінчає. Але і кінці не що інше, як тільки різновид нашої екзистенції. 1997 рік Конча Озерна Київ Валерій Шевчук. Розлучення по українському Милосердна Самарянка Оповідання Журнал Березіль 11-12 за 1998 рік. Розлучення по-українському. А Льонька з Брунею прожив тільки чотири роки. І прожив, і може, і більше, але дітей у них так і не знайшлося. Очевидно, і Тоську, свою першу жінку, даремно звинувачував. А відтак у броні почав на очах псуватися характер. Тобто стала примхлива, сварлива і уїдлива. І це тяглося до того пропам'ятного випадку, коли Льонька мусив зовсім забути, що його лучило збронею.